Ada penjelasan dari jamaah tabligh bahwa azan itu dikumandangkan sebelum masuk waktu solat itu haram hukumnya. Mohon penjelasannya. Basmillahirohmanirohimakumullahu jami'an. Terkait dengan persoalan azan itu merupakan pemberitahuan kepada kaum muslimin tentang waktu itu sudah masuk bila seseorang azan kemudian belum masuk waktunya maka itu adalah salah dan keliru dan akan menyebabkan datangnya dosa rahimani warhamakumullah sehingga orang yang azan itu adalah orang yang benar mengerti tentang kapan masuknya waktu barakallahu fikum Bagaimana hukumnya pergi dalam perjalanan jauh tanpa mahram Rahimani wa rahimakumullah Seorang wanita berjalan Sampai batas safar Tanpa mahram Maka itu hukumnya haram Maka itu hukumnya haram rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau yang berjalan wanita, yang berjalan tanpa mahram ini adalah anaknya, putrinya. Maka dia berhak untuk memarahinya. Kalau istrinya, barakallahu fikum. Yeah, dia berangkat atau pergi tanpa mahram. Maka yang berdosa juga di samping istri itu adalah suami rahimani wa rahimah Dia menanggung dosa barakallahu fikuh. Kalau kedua-duanya rida dan membiarkan. Maka dosa dua-duanya, kedua-duanya berdosa. Tapi bila sang suami melarang istrinya berangkat sendiri tanpa mahram lalu dia berangkat ya maka ini namanya wanis wanita nusyuz ya wanis wanita nusyuz barakallahu fikum yang dia tidak berhak mendapatkan nafkah wanita nusyuz rahimani wa rahimakumullah jami'an tidak berhak ...mendapatkan nakfah rahimani wa rahimakumullahu jantai. Maka oleh karena itu Barakallahu fikum... ...syariat memberikan pelajaran dan pendidikan sekaligus kepada suami... ...untuk jangan riba dan menerima... ...kalau ada wanita yang bersikap seperti itu... ...tidak taat kepada suaminya... ...bila diingatkan Barakallahu fikum... Assalatu wassalamu ala asyrafil wa mursalin, rahmani Saya seorang ibu rumah tangga yang sering sakit-sakitan. Mah, tapi kuat jalan-jalan tiba saatnya Ramadhan Bertumpuk 1 2 3 kali Ramadhan baru saya bayar sedekah. Apakah dibolehkan? dalam syariat Islam. Jadi barakallahu fiikum. Terkait dengan puasa pada bulan Ramadan bagi seorang wanita disebabkan kerana sakit. Ya, yes. maka dia membayar fidyah di saat itu. Sekarang sakit membayar fidyah barakallahu fiikum ya yes. atau dia masuk bulan Ramadan, dia bisa membayar seluruhnya. Itu bisa. Kemudahan di dalam agama Allah. Jelas subhanahu. Bagaimana kalau bertumpuk-tumpuk Ramadan? Lah ini jangan sampai terjadi. Bahawa itu kelalaian yang amat sangat rahimani wa shimakumullah. Sudah diberikan keringanan oleh agama barakallahu Baratullahikum untuk tidak berpuasa. Laleh dengan tugasnya. Numpuk lagi. Belum dibayar fidyahnya. Numpuk lagi. Belum dibayar fidyahnya. Maka dosa. Karena kelalehan tersebut. rahimani Warahimakumullahu jami'an. ya, Maka dia harus membayarnya. Barakallahu fikum. Saya baru mengenal sunnah. Dan ingin mengamalkannya. Tapi saya berada di tengah masyarakat. Pelaku bid'ah bagaimana kami bersikap. Rohimani wa rahimakumullah jami'an semuanya kita diuji dengan kondisi yang seperti ini. Kita berdoa kepada Allah Jalla wa Ala semoga keinginannya untuk mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dibantu dan ditolong oleh Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Bila kita tinggal di masyarakat banyak melakukan kebid'ahan Maka ilmu sunnah yang kita pelajari kita harus meninggalkan perbuatan-perbuatan bid'ah ah tersebut. Tidak boleh kita ikut-ikut tanbar kelahoki. Mungkin engkau akan dihujjai naam. Itu konsekuensi berjalan di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda siap untuk dicelah, anda siap untuk dicaci maki. Anda siap untuk dibicarakan menjadi buah bibir masyarakat ketika engkau tulus dan ikhlas sabarkan dirimu berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap memperlihatkan akhlak dan adab pada mereka-mereka yang awam semoga dengan kesabaran kita berjalan di atas sunnah mereka juga mendapatkan petunjuk dari Allah jalla subhanahu wa ta'ala wallahu ta'ala alam so. Bagaimana Ustazah Tala kita bertemu dengan orang-orang yang ditahdir ulama dan yang bersamanya baik dari kalangan MLM dan selainnya. Apakah bisa menjawab salam mereka atau kita berusaha menghindar dari mereka. Barakallahu fiikum. Rahimani wa rahimakumullahu jabi'an. Terkait dengan yang ditanyakan Barakallahu fiikum. Ini juga ujian besar menimpa kita ahlus sunnat wal jamaah. Di saat kibar ulama menasihatkan kepada individu orang ini. yaitu bernama Zulkarnain Baratullah Fi. Subhanallah. Subhanallah. Yang mengingatkan dan menasihatkan dia seorang alim besar. Yang dia tahu bagaimana dia. Awalnya menemukan ketidakjujuran, berbicara dan menuding ustaz-ustaz, barakallahu fikum, lari padahal dinasihatkan dan diingatkan. Maka di saat itu, kalaulah sekiranya dia segera taubat, rujuk kembali, Allah akan muliakan dia, barakallahu Setelah kemudian menjatuhkan, menjelekan Ustaz-Ustaz. Yang menurut dia melaporkan. Padahal wallahi. Mereka tidak pernah berbicara. Bisa lama bersama Syekh Rabi. Apalagi mau berbicara tentang Ustaz Zulkarnain. Tidak pernah sama sekali. Mereka dituding pendusta. Akadip. Ada lagi menuduh hasad itu. hasad uwa berbagai macam. Sudah sekian bulan berlalu. Barakallahu fikum. Antum perhatikan betapa sayangnya Ustaz Luqman kepada Zulkarnain itu. Ketika turunnya fatwa ini. Beliau tahan selama dua bulan ditahan. Kalau Sampai beliau sebarkan fatwa ini ketika awalnya. Akan terjadi barakallahu fikum fitnah yang sangat biasa. Beliau memanggil ajak musawar ustaz-ustaz. Berbahaya barakallahu menurut dia rahimani wa rahimakumullah. Ditahan. Ini ada fatwa dari Syekh Rabi. Sampai kemudian ditelepon oleh Syekh Hani yang sekarang dicela dan dicaci maki oleh mereka. Nabi Allah s.a.w. Kenapa kalian tidak menyebarkannya? Ini sudah dua bulan berjalan ditahan. Baru ke Allah Kenapa kalian tidak menyebarkannya? Kalau mereka dapat berita segera. Toh, tabak ke sana kemari. Disalahkan sikap kita. Rahimani wa rahimakumumah. Menahanmu. Karena menjaga persatuan Ukhwa Barokallahufikroh. Kalian punya jiwa-jiwa dingin. kata Syekh Rahimani Warahimah wa Kumaubah. Baru kemudian Ustaz Luqman yang berani untuk berbicara menyebutkan fatwa tersebut dua bulan ditahan akan berdampak luar biasa di belakang hari. Allah Allahi Alazza wa Jalal. Ketika melihat, dia tidak memiliki kejujuran ustaz kita ini. Untuk menerima nasihat. Mulai berkilah ke sana kemari. Sampai pada akhirnya sekian bulan berjalan. Baru menulis tentang pengakuan dirinya salah. Benar-benar. Nah kan aneh. Lucu bin ajaib. Barakallakikum kejadian demikian. Rahimani wa rahimakumullah. Coba antum bayangkan peristiwa yang menimpa. Kalau sekiranya jujur di pertama kali mengatakan kebutuh Allah, Kemudian dia memperbaiki langkahnya. InsyaAllah ahlu sunnah di tanah air tidak akan tertidnah. Dan terjauhkan dari ulamaknya sedemikian rupa. Siapa yang mengandung dosanya kalau demikian. Rahimani wa rahimahkum Mungkin. Kalau kita tidak ada yang menyampaikan bimbingan para ulama, saya yakin kita semuanya akan termakan juga barqallahu fikum sampai kita mencela dan mencaci maki ulama rahimani warahimahukumullah. Syihani bin Burai antum berapa banyak celaan yang tertuju kepada dia sementara ulama-ulama ya Memuji dia tentang kifrahnya di dalam dakwah. Tidak hanya di Indonesia saja. Cuma di Indonesia ketika turunnya. Bertepatan dengan munculnya fitnah dan ujian ini. Beliau yang jadi sasaran. Jazakullahu khair. Beliau bersabar membimbing. Ahlus sunnah wal jamaah di Indonesia. Barakallahu fikum. Semoga Allah Jalla wa'ala. Terus memberikan barakallahu fikum kepada kita. Istiqamah. Bagaimana jika ada orang yang terus membela kemudian menyalahkan para ulama dengan cara menyalahkan para penyampir-penyampirnya. Kazabun, para pendusta barat Allahufi, tuduhannya dan tudingannya muncul tadi kalamnya telahkan langsung kepada ulama'nya. Ucapan ulama' itu bukan wahyu, mereka bukan nabi. Dan semisalnya barakallahu fikum dari celaan-celaan. Maka rahimani wa rahimakumullah. Saya mengingatkan. Hentikan dirimu dari awan nafsu. Kembali menghormati kebenaran ini. Dan menghormati orang-orang yang membawa pagi kebenaran ini. Hormati mereka barakallahu fikum. Engkau telah belajar sunnah. Hormati sunnah yang engkau telah pelajari. Engkau telah mengerti kebenaran. Hormati kebenaran yang engkau telah ketahui. Kapan saja engkau tidak menghormati kebenaran itu. Engkau akan mengangkatnya dan merendahkannya. Engkau tidak setuju. Tidak menerima. Bila kebenaran itu meluruskan dirimu. Meluruskan gurumu. Meluruskan alimmu, Engkau tidak akan menerima. Maka saya mengingatkan. Hantikan dirimu dari hawa nafsu dia akan membawamu untuk jauh dari syariat Allah jalla wa ala buktinya dia telah menjauhkan engkau dari bimbingan ulama sebentar lagi engkau akan tergeret-tergeret terjauhkan dari sunnah dan kebenaran engkau ketahwi barakallahu fikum nas'alullah assalamah wat afiyah bagaimana kalau engkau bertemu dengan orang yang membelanya. Membela kesalahan itu adalah salah. Membela orang-orang yang salah adalah salah. Ketika engkau membela orang yang salah. Pasti engkau akan menjelekkan orang-orang yang berada di atas kebenaran. Berjalan bersama ulama. Anda akan cela dia. Anda akan bicarakan dia. Anda akan caci dia. Anda akan jelekkan barakallahu fiikum maka ini akibat rahimani warahimakumullah wa jami' maka kalau dia menjadi pembelanya dan penebaran prinsip-prinsip yang salah dan mengajak kita lari dari ulama kita maka orang ini pantas untuk disikapi barakallahu fiikum pantas untuk diperingati namun bagi mereka yang cuma ikut-ikutan tidak mengerti persoalannya maka bimbinglah dia arahkan dia kepada yang lebih baik semoga dia bisa teringatkan barakallahu fikum kalau ternyata masih terbawa oleh awan nafsunya menyelamatkan diri anda itu adalah lebih utama dan dituntut dari agama Allah jalla subhanahu tinggalkan orang tersebut barakallahu fikum karena dari sekian ujian menimpa dakwah tu salafiah. Di Indonesia ini. Fatwa Syekh Rodi. Tentang Ustadz Zulkarnain. Ini ujian. Allah Jalla wa'ala. Akan memperlihatkan. Siapa yang sabar dan sabar. Berjalan bersama ulamaknya. Akan disusul lagi dengan fitnah yang lain. Setelah fitnah ini. Fitnah Yaman. Kita akan mengerti sikap kita sekarang. Ketika kita tidak menerima. Bimbingan para ulama tentang ustaz kita di Indonesia. Kita tidak akan menerima lagi bimbingan ulama tentang peristiwa di Yaman. Itu bahaya barakallahu fikum. Muncul lagi persoalan. Anda tidak menerima lagi hukuman barakallahu fikum. Maka oleh karena itu. Kita cinta dan sayang kepada seluruhnya. Kita cinta kepada Ustaz Zulkarnel untuk kembali kepada Al-Hab. Kepada siapapun juga. Fikum. Jangan dibantu. Dia itu untuk kemudian berada selalu dalam ketalahannya. Buktinya engkau membelanya. Kalau sekiranya engkau mengajak dirimu kembali kepada ulama. InsyaAllah dia akan kembali. Namun tak kala engkau memberikan pembelaan. Maka engkau juga sebagai penyebab. Terusnya dia berada di atas kesalahan dan berat baginya untuk bertaubat kepada Allahumma Subhanahu Wa Taala. Kalau engkau cinta kepadanya, Ustaz Zulkarnain atau Zulk Zulkarnain, bantulah dia untuk segera kembali bertaubat dengan penuh kejujuran. Jangan engkau bela, maka pembelaan dirimu tentang dia termasuk menjerongkahkan dia untuk berada di dalam kesalahan. Barakallahu Fikom. Subhanallah. Saya wala uzakki ahadan Allah. Ketika barakallahu fikum. Pertama kali setiap Lukman turun di Makassar. Saya bertemu. Karena waktu itu pulang. Dari arah menuju apa ya? Kepala Luqman. Ketemu di Makassar. Ha? Suruh aku. Saya bertanya. Ya Ustaz. Kalau antum ditanya tentang Ustaz Zulkarnain di majlis, apa antum akan menjawabnya? Jawabannya, la'adad. Saya berharap untuk kemudian dia cepat kembali kepada Allah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tapi ketika orang-orang ingin berjalan bersama ulama, disebut Luqmaniyun. Ya Allah. Elbi Luqman Ba'abdu. Masya Allah. Terus. Ternyata semua Di Jasturati Yun. Berhadapan dengan Ja'far dulu di awal-awal. Ja'far berusaha mengajak kepada. Barakallahu fikum. Berjalan bersama. Al-ulama. Mereka menuduh Ja'fariyun Sampai sekarang ini. Gelar di Lombok buat saya. Sendiri. Mesti ja Ja'faris, Ja'farijul. Padahal kita terang-terangan sudah menjelaskan kebatilan Ja'far Umar Faliq, karena kebencian mereka barokohullahovikom. Jangan sampai kita terjatuh dalam cara-caranya hisbiyun. Jangan sampai kita terjatuh dengan cara-caranya hisbiyah rahimahniwarahimaku mullah. Cuma ingin mendapatkan kepercayaan teman. Lalu kita kemudian memfitnah sana-sini. Kita menjelekkan sana-sini. Jangan barakallahu fikum. Engkau harus berjalan bersama bimbingan ulama. Mereka tidak mungkin berbuat balim pada dirimu. Mereka cinta kepada kita. Wahai ahlus sunnati wal ah. Di seluruh negeri ini. Barakallahu fikum. Jangan anda tanggapi miring bimbingan dan arahan mereka. Jangan cuma untuk membela... Individu orang Barakallahu Fikum. Junjung tinggi kebenaran. Dan hormati kebenaran itu. Kalau Barakallahu Fikum. Bimbingan ulama itu adalah. Hak sesuai dengan kenyataan. Wajib bagi engkau untuk menerimanya dan mengambilnya. Wajib bagi engkau. Dan kedua. Jangan sampai engkau berdusta. Memperingatkan umat. Jangan disibukkan oleh fitnah. Kita taklim, kita taklim, kita taklim. Ilmu, ilmu, ilmu. Tidak usah disibukkan oleh fitnah. Ya, akhi. Bukankah bimbingan ulama itu hak bukan ilmu? Lalu engkau mengatakan bahwa itu fitnah. Jangan disibukkan oleh fitnah. Jangan disibukkan oleh fitnah. Barakallahu fikum. Berapa banyak prinsipnya Ustaz Zulkarnain itu. Sama dengan Ibrahim Ar-Ruhayli. Sama dengan prinsipnya Ali Al-Halabi. Cintanya ulama kepada kita. Mengingatkan kita Barakallahu Fikm. Bukankah Syekh Rabi mengatakan. yamsi e, makir. yamsi si ala tariqatil halabi til makir. Berjalan. Jalannya Ali Al-Halabi di dalam memakar. Antum mungkin enggak tahu karena barakallahu fitkum antum tidak mengerti siapa dia. Bagaimana yang tahu kita dan ustaz oh benar apa yang diucapkan oleh zakal imam. Benar dia mutalawin dia barakallahu fikum la'ab dia makir yamhi ala tariqati al-Halabi fil maqar benar apa yang diucapkan kita cuma mengelus dada ya Allah sampai kita bertemu bersama ustaz-ustaz mengingat bagaimana kedalaman makna dari ucapan al-imam al-jarh wa ta'dil ta kita yang membuktikan benar apa yang diucapkan oleh dzakal imam rahimani warhimaqumullahu jami'an maka barakallahu fikum hentikan diri dari ta'assub Jangan menuduh orang yang berjalan bersama ulama. Dituduh ta'asub kebalik. Terbalik barakallahu fikum. Menuduh orang yang berjalan bersama ulama. Ta'asub luqman. Ta'asub ini. Ta'asub askari. Ta'asub uwa oh, berbagai macam celahan datang. Ya akhirillah. Keliru. Kalau orang berjalan bersama bimbingan ulama. Dikatakan fanatik anda yang tidak menerima bimbingan ulama itu membela individu orang dikatakan fanatik barakallahu fiikum sekarang asyai as para ulama berbicara tentang Muhammad al-Imam kalau engkau tampil membela Muhammad al-Imam berarti engkau fanatik ta'assub jahili terhadapnya barakallahu fiikum engkau tampil membela Abdul Rahman al-Adani Maka engkau adalah ta'asub. Itu namanya ta'asub. Bukan kemudian orang yang berjalan. Bersama bimbingan para ulama. Lalu distempelkan. Ia ya, stempel ta'asub. Kepada ulamanya. Itu sama mirip. Dengan ujian dakwah. Yang menimpa kita di awal-awal. Berjalannya dakwah tu salafiyah. Rahimani wa Ada empat faktor kebahagiaan. Punya istri yang soleh sah, Punya kendaraan yang baik. Punya tetangga yang baik. Punya rumah yang luas. Rumah sendiri. Ha. Ini. Bagaimana kalau seseorang tidak memiliki salah satu di atas. Apakah bisa dikatakan tidak bahagia? Enggak. Buktinya. Ada orang rumahnya ya bocor. Tapi bahagia sama istrinya. Iya. Iya. Kalau dingin, dalam satu selimut. Kalau bocor, sama-sama megang sama istrinya. Pegang airnya turun dari atas. Bahagia enggak? Bahagia. Apalagi kalau sampai airnya ditaburkan ke muka istrinya, balas lagi. Haa. Senang, gembira, bahagia. Barakallahu hikm. Ayah Nabi SAW menyebutkan kebanyakan orang. Ya. Ditimpa aina'am barakallahu fikum. Kebahagiaan itu bersama ini semuanya. Agaklah bukan berarti kemudian kalau ada orang yang barakallahu fikum punya rumah apa adanya itu tidak bahagia. Enggak. Tapi beliau ingin menyebutkan bahwa ini semuanya bisa menjadi penyebab tidak bahagianya seseorang. Hakidani wa hakidakumullahu jami'an. Saya mau tanya, jujur saya tanya, orang baru mengenal dakwah, baru pakai cadar terus, manhat saya belum terlalu bagus. Yang ingin saya tanyakan, apakah orang yang seperti saya harus dijauhi atau didekati dan diberikan nasihat, mohon penjelasannya. Barakallahu fikum. Semoga Allah Jalla wa'ala mengalugerahkan diri ikau untuk istiqamah di atas barakallahu fikum pengamalan sunnah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala adapun tentang kepribadian diri engkau apakah engkau untuk dijauhi atau barakallahu fikum binasihati kalau engkau terjatuh di dalam kesalahan dan kekeliruan lalu barakallahu fikum ada orang yang datang menasihati engkau Memberikan wejangan, lalu engkau tidak menerima, maka engkau pantas untuk dijauhi walaupun engkau baru mengenal. Engkau pantas untuk dijauhi walaupun engkau baru mengenal, karena engkau tidak menerima bimbingan Barakallahu Fikom. Namun, sesuai dengan apa yang engkau tanyakan, engkau butuh Barakallahu Fikom, ada yang menasihati engkau? Kalau engkau seorang wanita yang telah bersuami, maka jadikanlah suamimu sebagai penasihat bagimu. Kalau engkau belum Barakallahu Fikum menikah, maka segeralah menikah. Mencari pendamping yang akan terus mendampingi, menasihati, menghibur Barakallahu Fikum. Mungkin ini nasihat saya. Semoga Allah Jalla wa'ala memberkahi Barakallahu Fikum kejujuran engkau. Untuk melaksanakan sunnah Nabi Alaihi Wasallam. Salahkah saya Ustaz. Bila saya mendidik anak-anak secara lembut. Dan apa yang harus saya lakukan. Apabila ada anak orang. Ada orang yang menyuruhku. Untuk berbuat kasar sama anak-anak. Apa saya harus menurutinya. Barakallahu fikum. Engkau sebagai seorang ibu. Engkau harus percaya diri lo. Engkau yang paling tahu tentang anak-anakmu Dan di antara anak-anak kita itu Ada yang butuh pendidikan ada secara lembut Mengingatkannya Ada yang dengan kasar baru teringat Baru dia ternasihati Dan merubah perilaku dan akhlaknya Maka jadilah engkau ibu Yang paling bijak di dalam mendidik anaknya okay? Kalau engkau bertemu dengan anakmu Butuh kelembutan Maka engkau mengingatkan dan menasihatinya dengan kelembutan Jika anakmu itu membutuhkan sikap keras Lalu kemudian dia bisa tertegur Maka engkau melakukan sikap keras Inilah namanya pendidikan yang bijak Barakallah Rahimani wa Sekali lagi Engkau sebagai seorang ibu Yang lebih mengerti tentang individu anakmu Jikalau orang tersebut membimbing engkau untuk berbuat kasar. Ingat kata-kata kasar ini jelek lo maknanya. Ya, Maksudnya mungkin tegas kepada anakmu. Kalau memang engkau disuruh tegas kepada anakmu butuh ketegasan. Maka itu bimbingan yang baik terimalah. Tapi kalau engkau berhadapan dengan anakmu, engkau lebih tahu anakmu itu butuh kelembutan. Maka engkau bisa menolak bimbingannya untuk tegas, Karena engkau tahu anakmu itu butuh kelembutan. Bagaimana batasan cadar dalam syariat? Apakah cadar kaos termasuk cadar syari? Apakah cadar kaos termasuk kaos tangan apa ya? Termasuk cadar syari? Begitupun kaos tangan yang warna-warni. Bagaimana hukumnya dalam syariat. Subhanallah. Jazakillah khair. Wabarukallahu fikum. bahwa Bagi seorang muslimah. Harus menjaga diri dan menutup auratnya. Dengan menggunakan cadar tersebut. Bagi mungkin ikhwanuna. Memiliki istri. Belum menutup auratnya. Anda bersabar. Mengingatkan dia. Menasihati dia. Membimbing dia. Barukallahu fikum. Dengan kelembutan rahimahnya wa shimakumun. Termasuk juga. Dalam kata berhias. Apabila pakaiannya itu warna warni. Ya. Apabila pakaiannya itu barakulau tikum warna warni. Kaos kakinya, kaos tangannya. Ya. Maka. Pergunakan sesempurna mungkin. Menutup aura. Tangannya ditutup. Jangan sampai Wajahnya tertutup tangannya ke sana kemari dilihat oleh banyak orang kakinya semuanya ditutup barokallahufikom tangannya dan kakinya itu pakaian syar'i rasulina warshimaku mubah dan berpakaian dengan warna-warni di dalam menggunakan cadar apalagi sekarang ada cadar berterpulai -ba apa namanya yang seperti kubu-kubu kalau jalan ya. Lah ini namanya zinah perhiasan. Berhias enggak boleh. Barakallahu fiikum menggunakannya ya. Banyak perkembangan yang dilakukan oleh kaum surafiyyin sururiyyin untuk mengembangkan pakaian-pakaian. Kamu antum lihat pakaiannya naudzubillahi minzalik. Ya, naudzubillahi ya. minzalik main Facebook ku seenaknya istrinya dibiarkan sedemikian rupa Bebas. fikum pakaiannya warna-warni tidak diperhatikan tangannya kemudian kakinya semuanya barakallahu fikum. ditutup rahimani wa maka itulah pakaian syar'i apa yang harus dilakukan seseorang apakah benar Cerminan kebaikan kita atau barometer. Kalau kita baik tetangga kita pasti baik. Kalau baik tetangga kita pasti baik atau akan jadi baik untuk tetangga yang memang di kalangan orang awam terkenal tukang fitnah dan orang malas berteman dengannya. Mohon penjelasan. Apa ya? Apakah benar cerminan kebaikan kita atau barometer? Kalau kita baik, tetangga. Kalau kita baik, bersama tetangga mungkin ya. Hah? Kalau kita baik, tetangga kita pasti baik atau akan jadi baik untuk tetangga yang memang dikatakan orang awam terkenal tukang fitnah. Lu belum paham apa yang dimaksud barat Tulisannya Masya Allah, indah. Eh, na'am. Apakah yang harus dilakukan seseorang yang sudah mengeluarkan ucapan-ucapan pelecehan terhadap Syekh Raudi. Setelah ia mengetahui bahwa apa yang ia peringatkan mengenai Ustaz Zulkarnain adalah benar. Apakah ia diam-diam saja tanpa memperbaiki. Anda mengatakan taubat til Allah Jalla Subhanah jika ucapan anda itu telah tersebar dan terdengar ana memberitahukan bentuk taubat anda kepada segenap saudara anda barakallahu fikum ngeri ya ikhwan kalau sampai para ulama itu kita cincang dagingnya kita makan barakallahu fikum darah para ulama itu beracun rahiman warahiman kullahu jami'an jangan kemudian Ya ucapan para umlak darah ulama ini beracun ketika membicarakan ulama yang salah dan keliru seperti Syekh Muhammad Al-Imam salah dan keliru tidak liri jangan bicarakan ulama-ulama itu beracun lo salah menempati dalil barakallahu fikum. ini berbicara tentang ulama yang mustaqimin yang istiqamah di atas al-haq bila engkau mencaci dan mencela mereka atau engkau barakallahu fikum. merendahkan maka itu alamat tanda kebidahan ada pada dirimu ini yang dimaksud. Kalau ulamanya salah lalu kemudian dijelaskan kekeliruan dan kesalahannya kita menerima hal itu bukan kemudian kita didalili itu salah pendalilan. Jangan bicarakan ulama-ulama itu dagingnya beracun lo lo anda. Barakallahu fikum membela membawa racun. Ya, kekeliruan dan kesalahan itu kan racun buat umat ini. Barakallahu fikum malah membela orang membawa racun. Ya. Apa nasihat Ustaz kepada orang yang tidak sabat dalam berpegang pada fatwa ulama? dalam menghadapi fitnah barakallahu fikum saya cuma berpesan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam al barakatu ma'a akabirikum cam kan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sampai engkau meninggalkan kibar ulama itu engkau tidak akan bisa memetik barakah dalam perjalananmu engkau belajar ilmu tidak akan bisa memetiknya. nanti ulama-nya, ustaznya jelekkan, ulama-nya menjatuhkan martabat, mencela ustaz-ustaznya dan seterusnya yang berjalan bersama ulama. Itu yang kau dapatkan, Anda enggak bisa memetik barakah. Kalau Anda barakallahu fikum lari kepada dari ulama di masa fitnah. Satu hal yang perlu saya ingatkan. Di masa fitnah itu turun tidak semua ulama' bisa menjadi rujukan Baratullah Fikun. Dengarkan baik-baik. Pembahasan para ulama' kita. Ketika turunnya fitnah. Tidak semua ulama' itu menjadi rujukan. Bahkan ada orang yang tua umurnya. Takhobat. Dia terjungkir balik di atas fitnah. Sehingga harus mengembalikan urusannya kepada orang yang masih muda belia dari kalangan ulama'. Di masa ujian dan fitnah. Apa dalilnya dan buktinya. Ketika masa fitnah khulkul Quran. Kezaliman barukullah fikum penguasa. Menyebabkan seluruh fukaha'u bagedat. Fukaha'u bagedat. Kalau orang sudah disebut fukaha'u bagedat. Orang yang sudah bisa beristihak. Menjadi rujukan umat. Semuanya berkumpul. Kesimpulan majlis para ulama' ini keluar untuk melakukan pemberontakan terhadap pemerintah di saat itu. Al-imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala mengatakan, Saya berpendapat, jangan kalian lakukan, karena ini menyelisihi sunnah. Mereka beralasan. Para ulama' telah dibantai oleh mereka fa ta'limam Ahmad itu adalah fitnah kata ta'limam Ahmad itu adalah fitnah khusus menimpa ulama tetapi kalau kalian keluar memberontak maka fitnah itu akan bersifat umum tidak akan tertidak hanya terbantainya para ulama tetapi orang yang berdosa juga akan terikut terbantai apabila pedang pemimpin itu perhunus Kata Al-Imamu Ahmad Rahimahullah. Menjadi rujukan seorang diri di masa fitnah. Jangan sampai dia kan ulama enak Dia kan ulama benar. Tetapi dia tidak Barakullah sanggup keluar dari fitnah. Mungkinnya ketika masa Abdul Hasan Al-Misri. Tak bisa keluar dari fitnah. Ketika fitnahnya Al-Hajuri. Tak bisa keluar yang mengeluarkan mereka dari fitnah ulama-ulama kibar kita. Kok malah sekarang anda tidak menerimanya? Sekali lagi, itu buah dari kekeliruan pertama. Ketika mendapatkan bimbingan di Indonesia, anda tidak menerima segera. Anda akan berlarut, akan menolak bimbingan dia. Dalam perkara yang lebih dasar lagi nanti, anda tidak akan menerima kecelakaan barasallahu hikum masih banyak pertanyaannya. Masyaallah, barakallahu fiikum. Ya, tentu saya mohon maaf kepada yang menulis pertanyaan dan belum terjawab. Ya, semoga lah terwakili dengan apa yang saya sampaikan dan jikalau saya keliru di dalam memberikan jawapan, barakallahu fiikum, saya siap rujuk dari kekeliruan dan kesalahan. Rahimani warhimiqumullah. Kebenaran itu hanya datangnya dari Allahu Jalla Subhanah. Kesalahan datangnya dari diri saya dan syaitan. Rasimani wa rahimahkumullah. Dan al-afu minkum wa jazakumullahu khair. Sebelum saya tutup, saya mengatakan berterima kasih kepada siapapun yang menjadi penyebab terlaksananya. Sebaik baiknya dan bersembuhnya saya bersama-sama kepada saya. Al-Fatihah. Al-Fatihah semoga apa yang saya sampaikan tidak disangka oleh sesuatu yang terlalu agresif wah ya seperti saya dianggap pemecah belah rumah, pemecah belah salafi imamuju, wallahi wallahi demi Allah barakallah fikum ya saya secara pribadi cinta kepada ahli sunnah wal jamaah barakallah fikum. Kalau sekiranya menyampaikan fatwanya para ulama, dikatakan pemecah belah umat, saya menjadi sedepan sebagai pemecah belah Barakulafiq. Kalau menyampaikan kebenaran itu, dikatakan sebagai pemecah belah Salafijin, di, apa namanya, di Mamuju, maka saya menjadi pertama yang memecah belah mereka. Kalau menyampaikan al haq itu dikatakan Pemecah belah ahlu sunnati wal jamaah. Namun Barakallahu Allah fikum. Kalau misalkan ikhwanuna antum mendengar. Ada orang yang berbicara tentang hidup saya. ia menjelepkan antum katakan kepada mereka. Memaafkan mereka sebelum mereka meminta maaf. Ah. Namun kaitannya dengan mana. Dan kaitannya dengan dakwah su'ilallah jalla sub'anah. إذا أذى ما كتولي ثوبك فقد الله جل سبحانه وتعالى والله تعالى لم يتصور سبحان <تصفيق> الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفر واتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق>